Năravul găinarului Era odată un om tare înrăvit în furtișaguri. Cum vedea la cineva niște găini, n-avea liniște până nu fura una sau două, mă rog, câte putea să fure. Din asta se hrănea el, azi de la vecinul din dreapta, la de la cel din stânga, poi mâine de la altul. Cu timpul se obișnuise atât de mult cu această meserie, că nu se mai întorcea niciodată acasă cu mâinile goale. Dar de gura lumii nu poți ascunde un lucru bun, dar rămite unul rușinos. Așa că toată lumea știa cu ce se ocupă omul nostru, ce fel de poamă este. Îi știau în ravul chiar și cei din satele învecinate și toți se fereau de el. Nimeni nu-i mai căuta vorba și nu-i mai dădea bună ziua. Povestea asta o află într-o zi și un prieten al lui, om așezat și foarte cum se cade, care locuia undeva departe. Acesta veni la hoț cu gând să ți sfătuiască, să-l ajute să se dezbare de năravul lui. Nu-ți dai seama cât de urât e ceea ce faci?" îl mustăra prietenul. Cum de te port? Te poți murdări într-atâta. Cum poți să ieși între oameni cu obrazul pătat? Nu vezi că nu se mai uită nimeni la tine. Nu poți trăi în lume fără niciun prieten. De ce nu vrei să duci o viață cinstită, să înveți și tu o meserie? Lasă găinele vecinilor în pace. Hoțul asculta spășit cu bărbia în piept. Într-un târziu răspunse Prietene, ai făcut drum lung ca să ajungi până la mine și să mă sfătuiești. Îmi dau seama că ceea ce îmi spui e într totul adevărat și e spre binele meu. Îmi crapă obrazul de lușine că am ajuns să mă cunoască lumea ca pe un hoț. Am să te ascult și am să mă dezbar de acest nărav. Sunt foarte hotărât, dar cum să mă las așa dintr-o dată? Mie cu neputință. Ce să fac? La început n-am să mă mai duc la furat în fiecare zi, ci doar de trei ori pe săptămână. Apoi, din ce în ce mai rar și așa, până la anul, sper să mă las de tot. Atunci o să pot ieși în lume cu obrazul curat. Prietenul rămase o clipă pe gânduri, apoi îl întrebă. Deci îți dai seama că ceea ce faci tu e un lucru foarte urât. Dacă tot ești hotărât să te îndrepți, de ce să mai aștepți până la anul?